Emilio López Adam, egunon? Baita zuri ere. Zuka liburua handibat, iru liburu kiak gitaratu behi dituzu, lehenik zergatik lanau? Ba, iru seigula zeigula, zela, e, Euskal Borroka armatoaren norazen gunok historie ez daitza, baizik eta kronika egitea, e, egitatei loturizk. Hau da, esan ez, zer, nun, nork, zergatik, Gauza oso konkretuan eta eskapatu pizka bat olako histori ideologikoa, terrorista, edo, edo aberzaale du eta esaberttzale oro gauza orokorrak mito eta mitoetatik ez eskapatzeko gauza konkretuan. Berez eggitateei lottu no, kronika baten egiteko eta horigin dut. Utsune bat e, bazen oztan ez, kontatzeko moduan? Baila, utsune oso ondila, bai, uste dut, eta ze hor bada debi problema. Historia ofizialak, gauzak eta askotan... E kontatu du modu oso txakets batez eta e, etxei terroristen eta gehistotasuna erakusteko eta guk askotan abertzalek nahi dut mito baten inguruan ibili gera, hauta guk eina betekin dugu nerako armooberenarekin eta hori dela ta, pues eta sera, pues segin ongi gain izango da. Eze asunto konplejoa da, enasiago da, eta kontatu behar zen, konkretuki, konkretuki, zer egin zen, nore zen, garaian zer errantzen, gero zerak, zerak, zer deskubritu den. Taur egin nola, nola egin duzu idazketa prozesua nolakoa izan da? Lehen iturgitara naiz. Iturgitara esan nahi dut, eta garaian publikatu diren eta e, unkaria, komunikabideak, beste gainerakoak. Engero joan naiz eta buruz segindako ikerketa Da, ikerketan aipatzen dira ere gauza konkretuan irakurri behar dira diburudiak eta tesiak eta besteak gero oso interesa handia eman diet eta orain jendeak ematen dituen testigantzak ez eta ohain bakexearekin eta guztiz ere bizton dira gauzaanitzez dela kontatzen ezin la kontatu baina gauza aipatzen dira eta asko ipatu dira eta giro ze e, e, e, iturrien e, kritika ere egin dut, esan nahi baita ez da zinezgarria polizia kontatzen duena ez dira zinezgarria tribunal antiterroristaren sententziak ez dira guzti zinezgarria gure militante gorroitzapena zen askotan zer nahi duz hor denak garbitzen dugu bizkabat gure egin, gure eginak garbitzen ditugu Bizka bat e, soportableak izateko hori guzti hori content, kontestuen harturik, hori guzti hori bildu dut, konfrontatu dut eskeretazkuin, gauza bakoitzari izan e, baziren eta noa zango nuke, e, kontatzeko modu desberdinak entzeatu naiz eta zez inezgarritasun posible eta zer hipotezi den, egitateak kontatu ditut, egitate bezala, hipoteziak hipotesi gisa eta dudak planteatu ditut, anitze bada. Protagonistekin egertakarien eh, protagonista batzuekin ere kontrastatu duzu, errepresioaren belduja bat zen? Bueno, errepresioaren belduja bat ez ere nik eta errepresioari e, armabarriak eman nahi, eh? Haig e, da, haig da, esan e, dute egitateak eta nork eta zer aipatu behar dela. Baina norko Eta zer hori ipatu dut publikoa dena, hau da, dagoeneko liburuetan, kasetetan edo, edo sententzietan agertzen direna. Gauza datu berririk represiorako baliagarriak ez dugu eman. E, datu berriak emateko beharko zen eta hori importantea da nistia Eta nistiak eta garbi mintzatuko denari garantizatzen badion segurtasuna haiek eginen dute. Buen, nik ez dute egin haien Hori ere, episkabat kondats, kritikotasun hori transmititzen duzu ez, azken garaiekiko nola eman den bukaera? Bai, e, niri zesango dizute, bada gaur egunean ger, zerbait gazo ustatzen ezaitana bat ere, Eta da presuen problemari ematen zaion tratamendua. Eh? nekta ikusten du destaadoren aldetik batela, mendeku borondate bat eta jendea mantentzen duela karttzela et orain sententzaak badira ez autzenentegun jendiari orain orain hogeita hamar urte kartzela pin pam pum. Horako borondatea ikaragarria da, zahori izalatuken behar da, estadun aldetik ez da, inongo borondaterik horako justizia tradizionala edo elkartasunarako dialogu egiteko egontatzen duten gendana gesur eta manipulazioa da, represioa eta mendekua mantentzeko. Hortan, gure aldetik badut, problema bat, eta buondan modut inork geizki hartzen badu, baina iruditzen duitzen zain guri gudaria gudaria direla, ez direla bakarri bittimak bai, torturaren biktimak dira, represioaren biktimak dira, baina haientzako ez da bakarrik eskatu egen behar estatu demokratikoak bere legeak bete ditzan, hogin bat urtean kartzean egoteko, ez da oso ezka era polita nere ustez, eh, barkatu, eh? Nere ustez, jende hori erregimendikatu behar dugu, askatasunan alde borrokatu dun jende txintxo ezela. Gero, egin ez denu utzak kritikatu egen behar ditugu, ikuspundutik. Zen, kalte egin diote kauzari, borrokari baita bere buruari egin diote kalte baina hori kritikatu behar deo, dugu guri kuspundotik, ez du kondenatu behar beste kondenatzen duten faktore berberekin, eta kondenatik eskapatziko bidea erda esatea ai, danak biktima, danak biktima da ez, ez de gudaria dira Bo, ez dakit e, gudarien orea edo etika ere aipatu dituzu transmititzen direla liburuan, garrantzitsua zen? oso Eh, Baina etika erzen nahi dut eta etika niretzako onik erabiltzen dut eta e, iskribu eta memoriuetan eta historian aurkitzen den zera etika iraultzaiaren baloreak. Hau da, niri luitzen zait eta beste asko bezala, frantzira holtzaigen zentegona etik esaten dena Tiranoen kontra, altzatzea eta Tiranoak kalitzea, Tirano horren hoiltzea esaten dut eh, ziberotarrek egualdikoek esaten konprenitu, esaten duzen tiranoa horien hiltzea, bo ez da gaur zabera, baina eta guztizare hori haizu. Haizu gara, e, borrok atzeko, eriotxaraino behar bada, besteen kontaturik nun hori egiten bada. Jendearen askatasuna, jendearen duintasuna, jende xeari begira. Eta hor, hor daetika. Hau da, palazioi, jauregi, gerla eta Etxolei, giroi, bakia, ba, etika horren barnean, oso generala da, egindakoa da kritika. Eta hori, aipatua, aipatua izan da, etaren zortzetik, eta azken eguneraino, eta nire eriburuan, askotan aipatzen dira, gure artean izan dako diskusioak, etika hori austeko batzuek eta urratzak eman dituztenean. Bukatzeko badakit bizkizaila izaren dela laburtza, baina autokritika egiten duzu, zein dira irakaspen nagusiak edo ateratzen dituzunak? Bueno, niri ustez, gure problema nagusia izan da, nola momentu batean eta herriari protagonismoa edo lehentasuna emateko jarreratik pasatu den erakunde politiko-militar konkretu eta autoritario bati lehentasuna emateko. Hor egin da ostura bat, oira eta konsekuenzia azotxarrake egin direla. Hau da, nengo momentoan borroka helburua zen Etzaila mm, enperatzea edo austea herriak ardesan protagonismo bera autoorganizazioaren auto bidez. Eta momentu batean erabakitzen da esetze eta erakundeak baduela gaitasuna berak estatuarekin negoziatzeko nahi duena. Eta hortarako, indarrak metatu behar direla, hau da, atentatu, abidarkatu, autobombak eta besteak, indarra izateko. Indarra eta erakunde zuzendarien arteko, e, noazango nuke, elkarrizketa horretan, finkatzea, borgaren ardatza, iruditu zait eta iruditzen zait gaur egonean errundiena.